Аудіокниги українською від студії Калідор Дякую вам, друзі, за підтримку цього Ютуб-каналу Дякую за ваші підписки, коментарі, вподобайки І, звичайно ж, дякую за донати Української має бути більше Міріам Аллен Дефор Як по маслу Двоє чоловіків тихо увійшли у великий чорний будинок через другий вхід, так, щоби сусіди не могли їх побачити. У них не було ключа від парадних дверей, і якби вони подзвонили, їм все рівно б ніхто не відчинив. «Ну, добре», – сказав Фергінсон, «Ми забігли випити чарочку другу. Це тебе стосується?» Гарднер холодно глянув на нього. «Так, і навіть дуже. Ще раз таке повториться, і я з вами більше не матиму справи. Знайду кого іншого. Йдіть у вашу кімнату, обидва!» Вона мала прибути з хвилини на хвилину, як завжди спізнювалася. Герднер сміхнувся. Вона б запізнилась, мабуть, навіть на власний похорон. «Так само...» як і на похорон свого чоловіка. О першій годині ночі він почув машини, що під'їздила. Була темна безмісячна ніч. У нього ж, як і завжди, все було продумано. Не умикаючи світла на ганку, він обережно відчинив двері, аби впустити її. Потім особисто відігнав автівку за ріг будинку туди, де були густі кущі. Вказувати їй, де ставити автівку, означало влазити у зайві суперечки. Отож він зробив це сам. Незабаром повернувся і замкнув за собою двері. Вона чекала, стоячи у холі. Він не запропонував їй увійти до кімнати. «Все готово?» запитала вона своїм гордовитим тоном. «А у вас все готово?» У такому ж тоні він теж умів розмовляти і робив це не гірше за неї. Вона всміхнулася. «Ви маєте на увазі гроші?» «Так, я їх привезла. Половина зараз, а половина опісля». І Герднер стримав своє роздратування. «Ми домовлялися не так, мадам. Ви щось купуєте, я це продаю. Якби ви не знали, що у мене є те, що вам потрібно, і що я можу гарантувати вам надання цього, ви б не прийшли сюди. Я маю розрахуватися зі своїми людьми завтра вранці. Заплатіть мені, скільки належить, і ми завершимо на цьому». Вона вперто похитала головою. Гарднер стис кулаки. «Чого ви боїтеся?» – запитав він. «Шантажу?» «Я торговець. Після того, як мій товар продано, я більше не підтримую стосунків із покупцем». «Не ви. Люди, яких ви найняли». Дуже влучне слово. Я найняв їх. Я наймав їх раніше і безсумнівно найматиму знову або... Інших, таких як ці. Вони технічні виконавці, вони професіонали. Їх нічого не цікавить, окрім виконання своєї роботи та отримання за неї платні. Крім того, будь ласка, запам'ятайте, будь-які незадовільні наслідки неминуче торкнуться і вас. Це захищає нас обох або всіх нас якщо вам більше подобається таке формулювання. Не зводячи із нього погляду, вона дуже неохоче розкрила свою сумку із крокодилячої шкіри. Він акуратно перерахував гроші, простеживши, аби купюри були різного номіналу і номери йшли непідряд. не підряд. Недбало поклавши пачку на стіл у холі, він знову прочинив двері. «На добраніч, мадам!» «І прощавайте!» «Не вмикайте фари, доки не виїдете на шосе!» Він злегка посміхнувся. «Після завтра ваші мрії здійсняться!» «Вітаю, пані!» Він зачинив і замкнув за нею двері і зачекав, доки не почув, як машина поїхала. Тоді взяв пачку грошей вимкнув лампу у холі і піднявся вгору сходами. Далі Герднер одразу ж ліг у ліжко і міцно проспав вісім годин. Данлеп, глухонімий, якого Гарднер багато років тому витягнув із нетрів, який служив йому з рабською відданістю, подав Коацю і Фергюнсону сніданок на кухню. Герднеру він приніс сніданок на таці у спальню. Після того, як Герднер попоїв, прийняв ванну, поголився і одягнувся, він спустився у кабінет і подзвонив, аби ті двоє прийшли до нього. Критично їх оглянув. Коац був більшим за розміром і завжди спокійним та мовчазним. А ось Фергюсон виглядав знервованим і був. Явно з похмілля. Герднер зазначив про себе, що на наступний контракт цього треба замінити, хоча на сьогодні підійде. Він був лише помічником Коацца, а на Коацца можна було покластися. Він усе зробить відповідно до вказівок і зробить професійно, якщо гроші за роботу вже надійно сховані у його кишені. Часу було ще достатньо, адже Джеймс Вордл Блейкні ніколи не з'являвся у своєму офісі раніше 11:30. Що робити, ви знаєте, енергійно сказав Гарнер. Питання є? Фергінсон нервово заметушився. Те саме, що у справі з Санчесом, так? Зовсім не те саме що із Санчесом, – відрізав гернер. То було звичайне викрадення, а наслідки були випадкові. Цього разу нам якраз платять за те, аби все виглядало як випадковість. Фергюнсон, виявивши нетактовність, нервово хихикнув. «Так», – подумав Герднер, – «він має піти зі справи». А це, звісно, означає, що його потрібно прибрати. Як могло статися, аби людина з його досвідом роботи настільки деградувала? Гернер помітив, що Коадс теж насупився. Мабуть, він думав так само. Крім того, додав Гарнер: "Ти мав би знати про минулі справи, згадувати зась". Звісно, звісно, звісно. Нервово відповів Фергінсон. «Цікаво», – подумав гернер, – «чи не тому це, що він дозволив собі одружитися? У їхній справі одруження вбило дуже багато чудових людей. Дуже обережно, аби не побачив Фергінсон, він упіймав погляд коаца і поклав іще декілька купюр в одну із двох пачок, що лежали на столі». Коац непомітно кивнув. «Ось ваші гроші», – сказав Герднер. «Перерахуйте їх і потім вирушайте. Розклад ви знаєте. Авіаквитки у вас на руках. Все окей?» «Звичайно, звичайно, звичайно», – знову повторив нервово Фергінсон, запихаючи свої гроші у кишеню і навіть не глянувши на них. «Коац?» На відміну від нього, ретельно перерахував купюри, знову кивнув, упіймавши погляд Гарднера, і поклав гроші в гаманець. «Прощавай, Фергенсена», – подумав Гарднер. «Тобі доведеться приєднатися до Джеймса Уордла Блейкні і ще до того, як цей день закінчиться». Двоє чоловіків, Вийшли через задні двері. Герднер уважно прислухався, аж доки не почув, що двері зачинилися, і Данлеб замкнув їх на засувку. Тепер, коли всі його хвилювання закінчилися, він витягнувся у кріслі і запалив першу за цей день сигару. Ще одну вигідну оборудку здійснено. Треба влаштувати собі відпочинок, розмірковував він. Можливо, вирушити куди-небудь у подорож перед тим, як зайнятися наступною справою. Не варто скупитися для себе. Джеймс Вордл Блекні, сам того не знаючи, мав дуже багато спільного із Огастусом Гарднером. Він був гордовитий, гордий, незалежний, впертий і пунктуальний. Водночас багато в чому ці двоє були не схожі, але в даному випадку це не мало жодного значення. Щоб зберегти форму, питання Марнослава для 44-річного чоловіка, який має 26-річну дружину, він узяв собі за правило, коли був у місті, проходити пішки півтори милі Від свого міського будинку до контори, незалежно від того, якою була погода За винятком хіба буровію або снігової бурі Він завжди ішов одним і тим самим маршрутом Ішов швидко, не звертаючи жодної уваги на довкілля Адже був занурений подумки у справи, котрі його чекали. Сьогодні головною проблемою було злиття Метрополітен. Чи слід йому використовувати цю нововинайдену штуку під час майбутньої наради за ланчем? Чи це етично? Чи варта вигода від її застосування тієї частки непорядності, яка у її використанні присутня? Клієнт нечистоплотний, розмірковував він. Він би безсумнівно її використав, якби зумів придбати. Так, вирішив він, слід таки це зробити. Він торкнувся до нагрудної кишені. Вражає, до чого дійшла техніка у наш час. І саме у цю мить на його невдоволення до нього звернувся чоловік, котрий крокував на зустріч. Прикрість була викликана ще й тим, що він не міг пригадати цього чепурно вбраного усміхненого чоловіка, невеличкого зросту, котрий стояв перед ним, простягаючи руку. «Містер Блейкні», – сказав чоловік, виблискуючи зубами, – «як приємно знову побачитися із вами». Блейкні зустрічався із багатьма людьми за дуже найрізноманітніших обставин. Ніяка, найдосконаліша пам'ять не могла пов'язати усі ці обличчя із іменами. Крім того, як він із прикрістю помічав, пам'ять у нього була уже не такою еластичною, як двадцять років тому. Але, втім, вічливість вимагала від нього потиснути простягнуту руку. «О, мені теж приємно вас бачити», е...» – почав Блейтній. І спинився, сподіваючись, що не настільки явно спинився, аби образити людину, котра, можливо, претендує на те, щоб її всі пам'ятали. Але замість того, аби продовжити розмову, маленький чоловічок із несподіваною силою схопив Блейтні за руку і, викликавши у того збентеження і переляк, потягнув його, наче рибу на спінінку, до машини, котра зупинилася на узбіччі. Перш ніж Блейтній зумів зібратися з думками, а вони у нього, як ви пам'ятаєте, займалися злиттям Метрополітену. Інший чоловік, великий і потужний, схопив його за другу руку. Перебуваючи між ними, він був втиснутий у автівку, і менше, ніж за хвилину його кинули на підлогу позаду із кляпом в роті і пов'язкою на очах. Далі на нього накидали якогось ганчір'я і притисли ступнями до високої підлоги. Блейтні безуспішно звивався і хрипів, тоді як автівка неспішно рухалася вулицею. Дуже скоро він припинив спроби вивільнитися. Було очевидно, його викрали із метою отримання викопу. Йому здавалося, що такі речі вже вийшли з моди і ще до Другої світової війни. Але він добре пам'ятав, що читав про такі випадки, що саме ті, котрі не втратили голову і намагалися щось придумати, не тільки лишилися неушкодженими, але й змогли вивести поліцію на злочинців, а в деяких випадках навіть повернути собі викуп. Усі органи чуття за винятком слуху були заблоковані. Тому... Тільки слухом він і послуговувався. не знав сценарій подібних викрадень на пам'ять. Його повинні доставити у якийсь притулок, ізолювати там, тоді як викрадачі надішлють листа його дружині або зв'яжуться із ким-небудь з його ділових партнерів. Наймовірніше, вони виберуть останнє, оскільки Айріс не має жодного уявлення, де і як дістати необхідну суму, яка, звісно ж, буде потрібна. Її або кого-небудь із партнерів, мабуть, попередять, щоб вони не ставили до відома поліцію. Але він побоювався, що вони потайки все ж таки це зроблять він би волів, аби вони обійшлися без копів. Коли посередники не виконують умови для викраденого це може обернутися. Великими неприємностями Бликній чув, як автівка звернула на шосе Чув, як шосе змінилося ґрунтовою дорогою Машини, які проїздили повз, траплялися дедалі рідше І незабаром зникли зовсім Поблизу будь-якого великого міста У межах недовгої їзди на автівці Все ще бували ділянки незабудованої або занедбаної землі де мало ймовірні випадкові переслідувачі. Схоже, ці двоє були професіоналами. У них, мабуть, вже було приготовлене затишне місце. Блейкні мав доволі чітке уявлення про напрямок, у якому вони їхали із міста, і міг пригадати декілька подібних ділянок землі, повз які він часом проїздив на своїй автівці і ледь звертав увагу за звичай. На його думку... Саме на одній із цих зубожілих ділянок і має стояти якийсь непримітний будинок. Автівка із криктінням спинилась. Справжня руїна. Це знову-таки доводило до свідченість злочинців. Без сумніву, вони придбали авто задешево на якійсь стоянці старих автівок, і все, що від нього вимагалося – це просто доставити викраденого туди, куди вони намітили, а потім відвести назад одного із викрадачів, адже інший лишиться блейкні охороняти. Після цього швидше за все машину кинуть десь на тихій вуличці, таким чином вони уникнуть будь-яких ускладнень, пов'язаних з крадіжкою автомобіля, маючи талант адміністратора. Блейкні майже схвалив організацію цієї операції. Вона була чіткою і діловою. «Велась!» – сказав високий, знімаючи ногу із покритого покривалом Блейкні. Це було перше вимовлене ним слово. З Блейкні зняли накрив, і він незграбно вибрався у відчиненні дверцята на нерівний ґрунт. В нього було таке враження, що навколо дерева. Одне, принаймні, було зовсім поруч. І він сперся на нього, поки не зникло поколювання у затерплих руках і ногах. Зараз вони повинні запхати його у будинок, який має бути десь поблизу, у темну кімнату, яка буде його тюремною камерою, доти, поки його не викуплять. «Окей!» промовив Фергінсон. «Відійди!» Він сказав це Коацу, який відпустив руку Блейкні. Фергінсон став між двома нескорослими сосонками, які лишилися на цій вирубаній ділянці, і акуратно прицілився у потилицю Блейкні. Блейкні важко і без звуку впав обличчям вниз. Його тіло судомно смикнулося і затихло. «Хе -хе. «Непогано, га? Непогано!» – хихикнув Фергюнсон. Він засміявся високим і схожим на іржавчого.